وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د اووس کلو مسنونہ طریقہ دا ده چې لوخ انسان په خلاس کرا واخلی زګه پګس لاس باندې خوراک یا اسکاک کول احادیثو کې ممانعت راغله او نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلي چې شیطان په ګس لاس باندې خوراک او اسکاک کوي او بلہ طریقہ مسنونہ دادہ چې ووبه دې پدری او ساګانو باندې وسکل شي ځکه نبی صلی الله علیه و سلم ووبه پدری ساګانو باندې سکلي او امت له حکم ام فرمایله چې کله یو تنس کا کوي ووبس کینو پدری او ساګانو باندې دیس کی صحیح حدیثو کې دې ذکر راغله او د دمات د مات زینې دنس کی حدیثو کې د دینه من راغله بازی پیالی او لوخه ماتوی نو دا رحمت زه نه وبسکل احادیثو کې دنه من راغلې ده او بل به تر خبره دادا چې وبدې پناسته باندې اوس کلی شي په ول باندې احادیثو کې ذکر راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم سکلی سکلي او بل طرف له سیه احادیثو کې ممانعت راغلې چې نبی عليه الصلاه و السلام ما نه فرمایلی چې په ول اړه دیوبنه شي سکلې دا غیبه محدثینو له علم مختلف جوابونه کوي خو جمهور وایي دغه دواړه قسم احاديث او مطلب داده چې کوم احاديث او کې د ابوس کلو ذکر په ولاړه راغله ارحمل دی په جواز باندې او کوم کې چې من راغله نو ارحمل دی په مکروه تنذیہی باندې یعنی که چا اوس کله جایز قدر لکار دے دا دا پناست دی خو سنت طریقه داده چې په ناست دی اوس کله شي او بل دا س ذکر احادیسو کې نه دی راغلي چې لګ اسکل پکار دی اډېره صبره چې انسان له حاجت وی او بصمره اکتفا کول شي نو هغه مرسکل ولا پکار دی او دا ابن دی راغلي را چې ګني غیر مرسکل جایز دی او یو خسکل ناجایز دی بلکی عموما عادت د نبی صلی الله علیه وسلم سلم داو امام ابن قیم رحمت الله علیه پساد المعاد کې ذکر کړی چې نبی صلی الله علیه و سلم به هغه به که مشک به بارش پتی رکړی و نو پکمو وبو باندې چې بشپا په مشک کې تیرا و په خوا به د سرمنو لوخي وغیله مشک وای نو هغه په نبی صلی الله علیه و سلم استعمالولی او په نهره باندې او بسکل د دې سممانات په احادیثو کې نظر راغلي کوم رواياتو کې چې ذکر راغلي چې چا په نهره وبوسکلي د د قوت ورسره کمیږي دا روایت د سنت په اعتبار سره ثابت ندی بلکې دا غیظ ضعف چیدنو شدید ده د نبی صلی الله علیه وسلم نه سم مانعت نه دراغله نو انسان لکه د څنګه بو حاجت وی ک گرمی سکي ک یخ سکي کله کې سکي کډیر سکي هغه د خپل نفس د حاجت مطابق نه استعمالای باقی طریقې کار دغه ده کم چې د احادیث پر روشنی کې ما ادخلها علم مطابقته للصذكرك هذا والله تعالى اعلم